Cândva, în adâncul unei păduri, un cărbunar, pe nume Negruț. Era un flăcău înalt și voinic ca bradul. Trudea din greu ca să-și agonisească traiul, dar avea inimă voioasă și pe fața lui neagră de cărbune, ochii îi rămâneau totdeauna senini și zâmbitori, ca strelele. Singura lui avuție erau Bordeiul, Securea și un măgăruș, pe spinara căruia a încărcat sacii cu cărbuni ca să-i vândă fierarilor și făurarilor din cetate. E, și într-o zi, cum trebăluia voinicul nostru pe lângă bordei, auzi deodată tropot mărunțel de copite și foșne viu de frunziș. Înaintea lui se vi ca unălucă o căprioară cu ochii înrourați, plin de neliniște și spaimă. Tremurând din toate mădularele, căprioara îi grăi cu grai omenesc. Păi, nici, ajută-mă. La, la tine e toată nădejdea! O să-i iau, uita. O și bine că ne cu glas de om. Asta mai pomenit. nu mai pomeni. Nu te mai rămâi Nu i vreme acum să-ți le deslușesc pe toate. Mă uită, dragă, mă știi și pe nume. Încă o dată îți mirările, nu i vreme de pierdut. Vă pe urmele mele. Dânsuși e împăracie în fruntea lui și mă tare la... înverșura și nemilostiv. Ajută-vă să-mi viața. Ascunde-mă undeva. auză și să-l apropie. De bună seama că te ajută. Făptură, oropțită. Hai, stai aici, intre în bordeiul meu. Am să te acopăr cu frunze de cetină, dar vine aici așa. Nici apucă bine flăcăul să adăpostească vietatea prigonită, ca alaiul vânătorilor să-și arătă în luminiș. Hei, omule, ai văzut pe aici o coprivoară? Maria ta, n-am văzut. De ce să zic că am văzut dacă n-am văzut nimic.. Sunt dat. Aș fi putut să-l jur că-mi coacea luat-o. Iată, și câinii speste fire de încărătați. Bună seama, măria ta! Domnul acesta nu-i de tare. Pe lângă asta mai e și lipsit de cuvință. Maria Ascultă, cărbunarule, de ce nu-mi în fața luminăției sale ca orice om de rând? Dar de ce să nu Nu am greșit cu nimic a lor voastre, nu? Dacă nu-ți înfrânezi limbuția, tu o eu cu un după ceapă. Apoi, boierule, ușor să ameninți de-a călare și cu paloșul la brâu. Ce Că de a avea o armă în mână, ai cuteza să-l înfrunți pe prințul Vifor? <laughs> nu, ne de viață, cel ce nu ridică brațul să se apere. De cât e gura de slobodă? Pe atât e gândul de nerod, om fără minte. În jurul meu sunt oștenii cei mai falnici și mai cu faimă din toată împărăția. Uită-te bine, fără seamă e puterea și strălucirea lor, iar tu cine ești tu? Un biet, pădurean. privește și te înspăimântă. Cum oare ai gândit o clipă că îi poți înfrunta? Apoi pe tot aceștia, deodată, nu zic că i-aș dovedi Maria, ta. Dar unul câte unul. Mai că mă încumet. În Oi să ia cum pe loc, fără să vă! Cere! Așteptați! Ne-a venit un gând. Ascultă, cărbunarule, De ești în adevăr atât de inimos, cum zici, vino la curte de azi într-o lună, când vor fi întrecerile cele mari de lupte. Vino să ți încerci norocul. Maria ta ne umilești poftindul pe acest necioplit să lupte în rând cu noi. Am zis, e voia mea. Carbonarul acesta ne va veseli de minune, va fi măscăriciul întregerii. Vom râde după pofta inimii de stângăcia și nevolnicia lui. Să mergem, vânatul ne așteaptă. Hați, vinte hey, Ei, să -și la ideală? Ești ciută sioasă, nu mai ai nicio primejdie. Mulțumesc, flăcăule, că mi-ai mântuit zilele. Da, puțin a lipsit să nu le pierzi pe ale tale. Asta așa Amar, nici Am așa asa Amar mi se îndrăgisera nici ei trufași. Nu mi-am plecat grumazul înainte lor și ei nu mă hăiesc pentru asta. Așa se cuvenea. Dar nu știu ce mi a fi venit să-i zădăresc, să mă laud că i pot răpune. Eu te-am șoptit în taină aceste gânduri negru. Tu? Da. Bună răsplată, n-am ce zice. M-ai îndrumat spre laude de șarte. Acum n-am decât să trag pornoasele, da? Amar, mi greșești, negru. Nu se laudă de deșarte. Ești mai vânjos și mai vrednic decât toți aceste curtene la oaltă. Fii încrezător. Merge acolo unde te-a poftit, Maria, s-a împăratul. Îi vei înfrânge, iar râsul lor se va preface în jale și rușine grea. Da, dar au cu toții arme de soi și platoșe de oțel strălucitoare ca soarele. E... Și splindei scusința mânuirea paloșului. Iar eu, eu nu am decât o obiată secură, știrbită. Da, pe tocile voi, Nicole. Sor, am să te învăț eu. Un tăiș bun, un braț puternic și o inimă neînfricată pot preface în țândări orice pavă și orice trufie. nu șo o voi Mergi la luptă și vei fi biruitor. Vei dobândi răsplata cu venită. Ce tot vorbești? Nu nici nicio răsplată. Cine știe? Poate că, văzând-o, o vei râsni? Da, eu te-am întrebat și nu mi-ai răspuns. Ce? Cine ești tu, făptură maestră care le știi pe toate? Pătrunzi gândurile și chiar întâmplările sunt crăiața ciutelor negru. Știu că nu aștepti vreo răsplată pentru binele făcut, dar nu pregeta să-mi asculți povada. Poate că așa îți vei afla norocul, după cum bine a spus măria sa. Zilele trecură în zbor ca păsările. Iată că veni și sorocul hotărâ de imparat. Se tot frământă, voinicul nostru, se frământă, dar în cele din urmă, ascultând sfatul trăiesii ciutelor, își lua securea, încălecă pe măgăruș și porni la drum. Ajunse la curte chiar în toiul vitejeștilor întreceri. Împăratul privea înfruntarea curtenilor cocoțat într-un jilț de aur, avându-și de-a dreapta singura odraslă, pe domnița iedera, cea cu brazul ca luna, cu ochii ca frunzele și râsul de margaritar. Măria ta! Măria ta, ia-te-mă-s! i am înfrânt pe toți! Am luptat cu Palusul, cu sulița și cu baltagul, rând pe rând. Nimeni nu mai cutează să-mi stea împotrivă. Lăvit vei fi prințul Evifor, ca cel mai viteaz între viteji. Eu însum, îți voi încinge spada aurită. Mi se cuvine pe drept, măria ta, dar eu nu numai pentru atâta am luptat. Fă și fără grijă! Un împărat își ține totdeauna făgăduierile. Am spus că domnița Iedera va fi soția celui ce va birui în luptă și așa rămâne. Vă poftesc pe toți la nuntă, cinstiți curte. Nu te privești oare, prințule Vifor? Ce vrei să spui, domniță? Uite te privește câmpul. Numai leșuri, arme frânte și scuturi sfărămate. Eu sunt biruitorul! Domnița a cu dreptate, de prinț, după datimea va trebui să aștepți până la asfințit, căci poate la strigarea cranicilor să se mai ivească vreun împotrivnic. Ha, nu cred să se mai afle unul căruia i s-a cu viața. Dar fie, voi aștepta să se împlinească datina. Soarele e gata să scapete, nu? Dar ce se petrece? Ce e? Ce se petrece? Prieta, acela cărbunarul s am învățit și după cum ți-a fost voia. Călare pe magar și cu securea o, o, o. la străință. <gână> M-am <gână> spus eu că o să ne veselim. Priviți <gână> cât de buimac și de vicisnic. Ba, din potrivă, din potrivă, mie-mi pare voinic și chipeș. Chipeș? Un da. cărbunar, un pădurean. Pe semne ți s-a tulburat vederea, grăiești în totii. Vem bună pune slujitorii să-l alunge cu bețele pe tângul acela. Ba nu, prințule Vifor. Făcând astfel, n-ar mai avea niciun haz. Eu l-am poftit aici să lupte. Ție potriv. sar Ți de deșagă, Maria Cum o să lupte eu un plăstar de neam atât de mare cum vieț sără întoc fără nume și rand? <laughs> Înfruntă-l! Așa e rânduiala. Hai! Ți-a <laughs> pierit mare curajul, prinț Vifor? Fie... Am să vă fac pe voie, dar să n cruțare măscăriciul acela. Îl voi face fărâme să-l ciugulească păsările cerului. Hei, tu, cardinal! Hai, vizionare! Iată-i! Dar ce văd? Din platoșa lui Vifor, ar scântei ca din amnar. E tare pădureanul! Ia-ți rămas platul, sacuri i, I, I, -a... I -a și cu La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! La taburul! Se apropie! La da, se apropie! taburul! La taburul! La am răpus un războinic atât de plin de fală, dar așa e în luptă. Care pe care? Da, văd că l-ai răpus. Ești tibaci. Acum tu te sănătos la coliba ta. Da. Iarăși, mă rog, de iertare, Maria ta. Dar oamenii spun că, înainte de luptă, ai făcut un legământ și o păgăduială. Cum decutezi, netrebnicule? Ce-am spus, am spus pentru curtenii mei. Și pentru cei de neam. Nu cumva socoti că îmi voi da fata după un cărbunar nerod și spoit cu funingine? Măria ta. Lipsești în ochii mei! Și fii mulțumit că nu punoșteni să te ia în șpânci. Dar, tată, ai ieșit biruitor, lui tot! Adineaur spuneai, Maria, ta, că un împărat nu-și calcă niciodată făgăduia. Tu să taci, copilă, fără minte, că și n-ai cuvânt în fața mea taci? Iar tu, sfetnice, de-a avea o leacă de înțelepciune n-ai îndrăznit să înveți un cap încoronat ce se cuvine și ce nu. Hai, cărbunarule, pleacă de grabă până nu-mi pierd sărita. Și se-ntoarse tare tare bătut pe meleagul din Însă nu doar nedreptatea și o cara îi împovărau sufletul, nu? Atunci, după luptă, domnița Iedera îl privise lung, iar luminile ochilor ei verzi îi săgetaseră inima. Dar bucuria de o clipă se în înmăhnirea adâncă, și toate în jurul se păreau ofilite și înghețate. Zilele îi se scurgeau searbede și fără înțeles. Dar iată că, într-un amurg, cum sta el așa pe o lespete dinaintea grobinței cu cărbuni și ofta din greu, printre mesteceni se arătă iarăși ciuta năzdrăvană. Negruț! Bine te-am găsit, Negruț! Am pornit tocmai așa, blând de crăias. Binele acesta eu nu doresc nimănui. Știu, Negruț! Știu că ai pătimit și mai ales că încă pătimești. Așadar știi. Vino-te în fire! Ești cruce de voinic! Domnița Hedera, a început să tânjească din ziua când împăratul te-a lungat și te-a nedreptățit. Când și pasă minte, și tu ei ai căzut drag, de-atâta lacrimi cât te-a vărsat. i s-au întunecat luminile ochilor și saci aproape fără suflare. Cu desnădește, de snădejde, împăratul a făgăduit că o va da de soție celui ce o va tămădui. I-am spus inima că tu vei fi acela negruz. Eu? Da. Cum are? Cum eu? Nu sunt vrat și nu mă pricep la descântece și leacu. Nu-i de trebuință. Va fi de să-i apeși cu cingășie pe tâmple și pe ploate. Se va tămădui pe dată. Nu-i lac mai bun decât togoarea unei inimi iubitoare. Fără a mai state gânduri de astădată, Clăcăul porni întins spre cetate. Aflând pentru ce a venit, străjile palatului îi îngăduiră să-i că căci aveau poruncă de la măria sa să lase drum slowod, tuturor bracilor și lecuitorilor. Împăratul îl întâmpină cu o față lungă și întunecată ca noaptea. Iarăși tu, cărbunarule, ce duh necurat te-a în coace, ca să-mi sporești supărarea ce mă bântuie. Nu am venit să sporesc cum cazul Maria ta și să-ți-l alin. De voi putea. Îngăduiesc să mă încerc și eu, meșteșugul. Poate voi izbuti să o tămăduiesc pe domnița Iedera. Tu, un biet neștiutor trăit în bungetul pădurii, și-au încercat puterea tainică cei mai de seamă vraci, a căror faimă ajuns până la hotarele lumii, dar a fost în zadar. Maria ta, eu nu zic că sunt mai priceput decât nu, dar nu se știe de unde s s-a iepărle, nu? Hmm, flăcâul are neputații, Maria ta. Lasă-l să încerce, că tot noi ce pierde, un firicel de nădejde mai este. Re bine, fie. Vino după mine, carbonare. Hai, vino. Iată pe nefericita mea copilă. Privește albă ca un sloi de ceară. Răsuflarea abia îi mai pâlpăie pe buze. Ochii s-au spins. Doamnița e de la. Cine mă strică? Eu sunt. Ce mâini te foc și te răcoare, îmi te fruntea ca o atiere? Fises. Panu. Aerea este. Viața mi se întoarce în trup. Lumina. Văd. Văd iarăși. Domnița. Negruț. ești aici. Sunt aici, bună, domniță Și mă scaldă bucuria ca ploaia, văzând cum ți se-ntoarce iarăși bujori în obraj. Și ți împloarește iarăși zâmbetul. adorul meu. Copila mea. Ești de afară. Oh, cum se destramă norul în tristării? acesta la la tată. El, el mi-a tăruit iarăși lumina ochilor și bătaia inimii. Da, da. Te-ai dovedit iscusit, cărbunarule. da N am ce zice. Maria ta, Mergi cu bine că ți-ai îndeplinit slujba. Tot? Am făcut ce mi-a poruncit simțirea, Maria ta. Însă după câte te cunosc, măria ta ai făgăduit un lucru. Vrei să mi-a iarăși mânia cărbunarului? Făgăduiala aceasta era făcută vracilor cei mari, Dar... în fața cărora se pleacă și fruntea împăraților, nu unui pădurean sărac și neștiutor. Dar, tată, m mult din negura morții și nu e doar atât. Află... Află că negru mi-e e drap de mult. Taci, fată. Destul sânge mi-am făcut din pricină. Măria ta... Maria ta? Da, da, da. Maria ta, îmi pare că iarăși se vârșești o nedeptate. Ba, nici de cum. Gărbunarul acesta a curmat viața prințului Vifor. În luptă dreaptă, măria Dreaptă, nedreaptă, l-ai răpus pe cel mai falnic prinț din câte au fost. În schimb, ai lecuit-o pe domniță, așa încât ți-ai răscumpărat Vina. Pleacă-ți, zic, ești slobod, o clipă de mai zăbovești, dau poruncul ștenilor să te ridice în ștreang. Cu sufletul plin de drojdie amărăciunii se-ntoarze cărbunarul la bordeiul său. Stătea pe prag cu fruntea sprijinită în palme iată se arătă din nou crăiasa ciutelor. Negruț, negruț, ridică-te. Ce? Înaltă ochii spre soare, spre albastrul cerului. Ah, îl văd întunecos ca pâc la ciute în vană. Îți știu, amărăciunea, eu însumi m-am amăgit. Trufia fără leaca împăratului s-a dovedit mai avană decât simțămintele părintești, decât recunoștința și legământul făcut. O singură dată mai te crezare negruț. De Acum știu care e calea Doar un singur lucru e mai presus decât trufia împăraților Lăcomia lor Du-te să-i faci un dar luminăției sale Un dar? Pe semne râs de mine Știi bine că singura am avut movila asta de cărbun E tocmai ce trebuie negruț Un te de sagă cu cărbun și du plocul plocon împăratului O să fac una ca asta. Păi... Va crede că-l bazjocoresc Va pune de să-mi taie capul Tu faceți spun Nu o să pățești nimic, vei vedea Iar Maria sa va fi pre îl urma și de asta dată În temnul ciutelor Străjerii îl priviră cam cu bănuială Dar auzind că duce măriei sale Un plocon, îl lăsară să trec Împăratul se uită la el Cu ciudă și încruntare mm, Iarăși mi te arăți În cale Piazărea Pe semne îți cauți Pieirea cu lumânarea. Ce vrei? Ce ai mai născocit? Nu vreau nimic măria ta Iaca, ți-am adus și eu un dar după puterile mele. Tu? Un dar? Ce fel de dar? De saga asta, mărița Deșar Deșartă acolo, pe chilim. Să vezi, Maria ta, ăștia, ăștia sunt cam mărunței, dar am și alții mai mari, mai, mai lucitori. Deșart de saga, am zis. Oh, nu ce văd. Nu. Uh. Nu-i de crezut, mărgăritare, mărgăritare, cât oul de hulubiță, bine, dar asta, asta e o comoară fără preț, niciun ochi omenesc n-a văzut vreodată asemenea minunății, mărgăritare, mărgăritare, mă. spunem. spune mai e din astea multe? Păi, Maria, dar eu de unde să știu? A, da, adică, sigur, la, la dreptul urmint, da, am destule măriata... Grămezi, grămezi, da da, uite așa, în alte și să tot fie câteva care, vârfuite. Care, care? vârfuite, grămezi, da, grămezi. De cum rare, cum te am putut eu, nușela? Te credeam sărac, lipit? Tu ești mai bogat decât, decât toți împărații lumii la oaltă. Hai, vino, vino te a mea. Stai corea să vorbim pe îndeletele. Da. <laughs> o să zică crămezi. Mormane, da. Maria ta, o, mormane. O, o, de bună seamă, le ți ascunse cu strășnicii. Mm -hmm. Le țin și nu prea, nu. Și retule, Ascultă, am băgat de seamă că te uiți ca mugaleș la fata mea. Mm -hmm. Mm. Socota și jder că și ei. Iar da, inima, ges. Tare da. m-ar bucura să-mi fie Ce zici? Ai, Maria, ta, eu ce să zic? E, să vină domnița i Ce spui, voi? Ce spui? Aia am uțit? Maria, dar nici nu ști ce leac fermecat mai turnat în inimă. Uite, eu sunt gata să mă lipsesc de toți, de, de toate mălgaritările acelea. În folosul Mariei tale. Nu șuguiește. De ce vorbă, împărat? Poți să le iei când poftești? Iată-mă, tata. Negruț, dragul meu. Rubila mea, pot să-l îmbrățișez. mi mă voie să ți-l dau de sus oh, Tata. E, mult m-am frământat eu pentru fericirea ta. Chiar mâine ursitul tău te va duce în strălucitui palat. Maria, dar eu n-am niciun palat. Siretule, siretule. No, mări. Mărite tată și iubitul meu săt. eu nu jintuiesc după castele și oglinzi, mi se deajuns doi ochi albaștri de cicoare. Te vei oglindi în creștarul isoarelor, domniță, și frunzele ochilor tăi, se vor îngemâna cu frunzele mestecilor de argint. Iubirea curată ne va fi pădoabă. Soarele ne va polii pragul în zori și serile ne vor bucura asfințiturile de mărgean. Căprioarele îți vor fi zmuii mlădierea și păsările ne vor fi dar de nundă. Vină, domniță! E, da. și domnița ieșiră din palat ținându-se de mână cu ochii înrourați de fericire. Iar împăratul, îndată porunciu să purcea de care pe urma mirelui. Marele fu uimirea cărăușilor domnești văzând grămezile acelea de mărgăritare în mijlocul pădurii, căci pasămite ciuda năzrăvană împlinise totul cu șart, schimbând mormanele de cărbune în nestemate albe ca omătul aduse răcarele vârfuite dinaintea palatului și începură să umple cămările subpământene. Iar măria sa, roșu la față ca macul, îi zorea cu mare sprime și nerădare. Mai repede, mai repede, nătrâncilor, și fiți cu minte, un singur bob, dacă se pierde, pun să vă spânzure pe toți. Măria ta, măria ta, nu știm ce să mai facem. Am umplut tainițele toate și mărgăritarele nu mai încap. Am grămădit aurul vistei într-o singură cameră, tot degeaba... Aurul, alea. zici, ce preț mai are aurul? Aurul e pleavă, sper încă mărgăritarele acestea, fără seamăn. Aruncați aurul afară, pe uliți, pe tăpșan, umpleți întreaga visterie cu mărcăritare. Oh, cât suntem mari! Destrălucitoare! strălucitoare! Nimeni nu stăpânește asemenea comoară! Voi fi cel mai bogat împărat al lumii, cel mai puternic, cel mai se. Ceea împăratul nu lipi geană de geană din pricina nefireștii tulburări ce stăpunea. Abia se lumină de ziua că-și mână un curtean să-i aducă din veciuri o baniță de margaritare, să-și bucure ochiul cu limpezimea lor. Dar iată că trimisul se întoarce cât ai clipi galben la față și tremurând din toate mădularele. Maria, ta, Maria ta, o nenorocire, o ce? întâmplare de pomină, Maria. Ta. Ce e tot? Vui, vui, acolo, de ce nu mai ai îndeplinit porunca? Iertare, mariata. Nici nu puteți să cresc. Îmi în îngheață glasul. Nenorocire mare, Maria, da. Ei! Sperie e plină numai cu cărbun. În loc de mărgăritare sunt cărbuni. cărbun! Cum cărbun? Ce fel de cărbun? Iaca, din ăștia, Maria. Mar și negri ca pământul. Mărgăritarele s-au prepăcut în în cărbun, Maria. Blestem pe capul lui. Un vrăjitor, cărbunarul e un vrăjitor, acum știu. Mi-a răpus cel mai bun războinic, mi-a luat fata, m-a șefuit, apoi lăsându-mă în sapă de lemn. Ajutor, prin de vrăjitorul! Nu, no, nu, no, nu, no. nu poți spune nu. că te-a șefuit doar, Maria ta, ai poruncit să se de aurul în uli. Eu însumi? Eu oare? Unde mi-a fost capul? Prăjitorul m-a lăsat sărac, sărac. Ajută-mă, dă-mi sfat. E, apoi sfaturile le-am dat la vremea lor, Maria ta, de acum tânguirile zadarnice. Măria ta ți-ai oropsit copila, ți-ai călcat făgăduia și ai nedetățit un om vrednic doar pentru că nu avea ranguri și avuții. Iar nestematele acestea nu puteau avea altă soartă în mâinile măriei tale. ei prea firesc tot ce s-a petrecut căci tot așa, după cum doar neînfricarea și vitejia pot frânge oțelul cel mai tare... După cum doar mărinimia și bunătatea unei inimi iubitoare pot tămădui și alunga suferința, tot astfel numai mâinile harnice și binecuvântate de muncă pot schimba cărbunele.